Dersfi Orsolya nagyságos asszony szép gondot visel a lakására, jegyezte Meglin. S milyen formás fiatal menyecke a vénasszonya, fűzte hozzá Anna suttogva, aztán felhangon kérdezte. Hát gyermekek is vannak. Dersfi Orsolya nem írta, és Eszterházi sem. Keresztelőre sem hívták. Igen, egy fiúcska és egy kislány. Az még csecs szopó, de szépek, mint a nap.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 Igen, szereti a kisgyermekeket. Mióta Istvánka megszületett, asszonyom egészen megváltozott. Az előtt egészen más dolgok érdekelték, és másban egy gyönyörűségét, de mióta Istvánka van, hát csak vele játszódna állónap. nap. S nehezen hozta el világra? kérdezte lingonoskodva. Nem hozta. Nehezen. Annát zavarta, hogy az udvarmesternője így kérdezősködik.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 Sietős az utunk, napkelte után indulunk. Eszterházi urammal Eszterházi néval szólhatnék-e addig? Isten hozta kegyelmedet munkácsvárában, szerény lakásunkban. Szólált meg ekkor Anna háta mögött Eszterházi. Anna pirulva fordult meg. Istennek hála! Sóhajtott fel. Gáborkát, Gáborkát itt hagyhatná meg kegyelmet gondviselésére és nevelésére bízva.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 Aztán felegyenesedve a szemébe nézve búcsúzott. Isten ágya kegyelmedet. Isten ágya jóságáért. Mikor kilépett a rátörő zokogást, nem volt képes megfékezni. Maga sem tudta a dersfiorsóját, magát, Gáborkát vagy kicsirat olyan keservesen. Eszter házi az ajtó előtt várta és magához ölelte a sírástól rászkódó nőt. Aztán, ahogy elcsendesült, elengedte.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 Kegyelmed nélkülem is gondot tud viselni magára, hanem kerekibe olyan nagyon ne siessem. Papírost adtam a nagyságos fejedelemnek, hogy nagy kereki ki és az uradalmakat a fejedelmi kincstárnak átengedem. – Mit csinált, kegyelmed? – Anna megtántorodott, a kút kávájába kapaszkodott. – Hiszen az az enyém! –